I ja ha acabat aquesta cua dura tant d'aquest separador. Quins racons autèntiques portes avui, Lluís, per anar repassant? Bueno, et porto moltes cosetes avui. Sí. Com, com, com han de ser, encara bé totes llegint inútils?. Sí. A <laughs> mi sempre But... quan fem al principi fem-lo el sumari de tot el que parlem, sempre diem en, en Lisbon Corba ens portarà final del programa un munt de coses útils o, o no. <laughs> doncs... Bueno, pots deixar-la o no. O no. Un munt de coses inútils per anar passant a l'estona. Què ens portes? Va, vinga. Va, comencem. Ara que s'apropa el Mundial. Com no fan futbol per la tele? No. Eh, no. No n'hi ha de futbol per la tele. I per doncs, la ràdio tampoc mai. Tampoc, no. Doncs, eh, ara han tret un, un, un producte, com és any de Mundial, doncs tothom aquí s'apunta al carro i a, a treure l'és per per un tub. Hi ha una gent que ha tret un producte que es diu FUTUKIT, que és, és, atenció, perquè és un nino de vodú amb el qual tu li poses la, la pegatina de la, de la nació amb la qual vols fer vodú i, i amb les agulles i tot. <ríe> jo veig un piló de frics sí, fent Sí, comprens, comprens sí, compren-se'l d'això, sí. On t'ho poden comprar, per cert, si algun fric ens està escoltant ni té ganes de, mm, de doncs, fer Doncs no ho sé, no ho sé, la veritat. Jo sé que val 15 dòlars i ja ho trobaré al, al, al link a Rampoines i serà. Molt bé, doncs tots aquells que vulguin fer voldú aquest estiu, ja ho saben. Vudu Kit. Bu no, es diu Futo-kit. Ah, Futo-kit. <ríe> doncs Alguna cosa més a dir? Del futo sí. No, jo no, no sé si m'ho compraré tampoc, perquè tampoc jugo a Catalunya, vull dir... No. <ríe> I tampoc jugo a l'espanyol, o sigui que <ríe> ho deixarem aquí. Més cosetes. Més coses. Aviam, això per la gent que està una miqueta enganxada al cafè. Què passa? Que beveu cafè... Jo, per exemple, no em prenc Jo no prenc cafè, tampoc. Va, doncs veus? Haurem de parlar... Amb... Jo tampoc. <ríe> <ríe> <ríe> no gaire, fet... no. No, jo sí, jo sé sí que em prenc. Veus què passa? Que la gent es pren el cafè i queda aquella bocassa. Sí. Matí... Aquella lè. Aquella Que si el lliguem amb el tabac ja és odorós. I l'estómac buit. Ah. Allò, aquest matí què has fet? Doncs m'he fumat un cigarret, he begut un cafè i aquí estic parlant amb tu. I, i veus que la gent es va apartant així una mica de tu, no?, que faig jo ara. I... Fins que et toquen el, el, la paret. Doncs com ho arreglem? Doncs hi ha solució, tranquils. Hi ha un producte que es diu Busairé. Bueno, a veure, jo no sóc el que posa els títols dels productes. I és, atenció, un inhalador de cafeïna. I total, bueno, tu, és com si fos un inhalador d'aquests d'un contralasma, un, un, sí. un aparato d'aquests. Diuen que és millor que te, com a màxim et 4 dosis en 24 hores, perquè cada, cada dosi que et prengues és com si, com si et posessis doncs, dos cafès. I va direct a la vena. I <ríe> per <ríe> <ríe> la gent que es fot 12 cafès al dia que n'hi ha, sí, jo els sí, veig, aquí, jo veig gent aquí que es podria enganxar. Home, això el bo no és, és que, que és salir. legal, no has d'anar a la mina a comprar-ho. <ríe> Pots comprar-ho a les farmàcies, per exemple? Sí, sí. Sí, a les farmàcies, a menys als Estats Units, que és, que és on, on, jo, on jo he trobat aquest bus aire. M'imagino la gent inhalant al matí... <laughs> O sí sigui, tots els efectes de la cafeïna sense el mal gust. Ah, exacte, sense la bocaç del cafè. Però no ho sé, Jordi, tu que prens cafè? vos dir que tu no prens cafè com a ritual, més com per mm, cafeïna i, i pel cuerpo? I perquè m'agrada. El que passa és que als Estats Units el cafè, els cafès aquests americans ah, que es prenen veritat. potser han dit, saps què? Millor que no notem el gust i millor ens posem l'inhalador directament. Mm, jo prenc el cafè pel pel cafè, evidentment. També per la cafeïna, és a dir, eh? Perquè enganxa. Estàs enganxat, eh? Sí sí, sí, sí, sí. I jo, bueno, em surten els ulls ja quan has dit l'inhalador. Més coses. Més coses. Va, una altra cosa pel lavabo. Bé... Estàs contenta, sí, eh? Sí, ho Bueno, doncs això és un, és un dispensador de paper, és a dir, el, el, on te posa el rotllo del, del paper de vàter, però aquest té una peculiaritat. I és que té una base per posar l'hipot. El reproductor MP3. Amb la qual tu pots estar allà fent les teves necessitats fisiològiques i anar escoltant, doncs, en Falete. <ríe> <ríe> per, per exemple. Li per li per, li exemple, li per pot... exemple, per exemple, també vas escoltar en Rafael. Però pot... no el pots portar la mà, un petit que és? Bueno, però és que això el que el posi té els altaveus i retroni tot al lavabo. Ah, <ríe> <ríe> S'han acabat bo. les ràdios al acabat... lavabo. Exacte, aquelles que van Acabaran amb una mentosa, sí. fas... S'enganxa. S'ha acabat el perill que et caigui la ràdio dintre la banyera. Doncs sí. sí. Molt bé. Sí. Més, doncs, més cosetes. Això per, per, per aquests solters i solteres... I solteres. ...que no saben cuinar. Inútils. Bueno, solters i no soltes eh? Perquè I no soltis. Bé, hi ha molta gent que no sap cuinar. Persones que no saben cuinar. Persones que no saben cuinar. Doncs ha tret un producte que es diu el Vitacraft, ¿vale? que és com una na de paella amb... Tot, tot integrat, llavors com... amb, amb una nena de fogó sota, i el que fa és que té unes targetes que segueixen la mateixa, la mateixa tecnologia que aquella que vam dir de que te, te detectaven i t'havies de posar el gorro de paper de plat i tal, sí. l'RFID ER, aquell, doncs segueix la mateixa, la mateixa idea i tu tens fins a tres targetes en aquests moments ja, cada targeta té fins a 100 receptes i llavors el que te serveix és que tu li dius, doncs, vull fer aquesta recepta i ell te va fent un passo a passo per exemple, doncs has de fer un nou fregint, doncs posa l'oli, tira l'ou. Bé, bueno, trenca l'ou, tira perquè si sinó... no... Però pas a pas així... Pas a pas, sí, si pas a pas, pa tonto, pa torpe. Sí, perquè aquells que no saben llegir un llibre de cuina, perquè en un llibre de receptes també ho trobes, el pas a pas. Eh. Ara em pensava que em diries, perquè això fa pinta... És que fa gràcia, no?, perquè veig la fotografia i sembla un, una mena de fuga dels anys 60. Eh. vist des d'aquí, i em pensava que hi posaves tots els ingredients i ell ja ho cuinava així, tarjeta o cuinat de... No, això és aquell, aquell aparato que jo no m'havia cregut, eh, amb ell. El Thermomix, que es diu. El termomix és per... Per, per... fer masses, això. Per no és? fer masses. Però fa de tot, i... eh, també. També cuina el termomix. També te fa... Crec també te fa, per exemple, doncs... Eh, si fos una lasanya, doncs per, fer... per coure. Cou, també, eh, no només és per fer masses. Mm. Fa mil històries. Sí, sí, és un bitxo... Home, amb lo gros que és. I el tros de cuina que t'ocupa, perquè no les no, fan molt grosses les cuines. I lo que val. I, I, i lo, lo que val. Que i, val. Ja I lo, lo que val, evidentment. El tu, el tu també, ja que estem. Sí, bé, això no sé si ho té, seria el seu, també. seria el Sí, seria el seu. No ho té, després. La pena d'aquests trastos, primera, que ocupen molt, i segona, que... Que no s'autoneteixen. S'han de rentar. Han de rentar Aviam el dia que ens portes un autotrasto... Hem de fer com en Xuxesco, netegi... el Xuxesco, que era dictador, però ell no, ell no rentava mai, perquè tenia tota la roba. Sempre estrenava. Sempre estrenava. I Sempre estrenava. la seva dona també estrenava moltes sabates. Sí, sí. Fins que el van estrenar. Sí. O estrellar. Estrellar. En fi, se li va acabar el xollo. Sí. Eh. Més coses que també tenen una estranya forma. Més coses. Aquesta... Amb una brújula eh, estava batejat com a l'invent més inútil d'aquest últim any. Molt bé. Eh? Ens agrada que el portis al programa. Es diu RAS Headset. I què és? És una mena d'aparell que es posa entre el telèfono. És a dir, nosaltres tenim el telèfono, connectem un, un sense mans d'aquests, que és un pinganillo d'aquests amb, amb un auricular, i es connecta entre, entre el que seria el pinganilloquet i el telèfono. ¿vale? Llavors això el que fa és que té una rodeta i pots posar fins a 10 àudios... Amb, amb, amb, amb frases, sé. per exemple, a doncs, la frase aquella que fa el Simpsons, el, el Homer, aquella del Tou, o coses d'aquestes, i tu, mentre vas parlant, pots, pots anar apretant i, mentre vas parlant, vas sentint-se el... el oh! <ríe> és inútil, eh? I estúpid. Estúpid, sí, sí. Sí, no li vaig el sentit. Doncs hi ha fins a 10 cançons, tu seleccions la que vols posar, i és com si fessis, no sé, de DJ enmig d'una conversa. Apassionant. Això tan útil que canviarà realment les nostres vides i la nostra concepció de la comunicació a través de les noves tecnologies. Ho podem trobar a... A la seva web, que és fontbits.com. Molt bé, doncs. Un invent revolucionari. Tenim més coses? <susurra> o Va, més cor... coses. Ah, sí, tenim més coses. Més, coses, més papers ma digitals. Mare, no ens les acabarem pas. A més, he fet una comanda nova, posat dos, dos paquets de 500. Ha, <susurra> Perfecte, perquè per, ja acaba la temporada. Sí, home, clar. Tenim temporada? Sóc com, els, com, a, com, a, com a friends. Tenim temporada. Final de la primera temporada. Tenim temporada fins, bueno, no sabem exactament el dia, però, en principi, juriol. Molt bé. O potser una mica abans, no ho sé. Va, vinga. Vinga, va. Aquesta cosa sí que Jo vaticino que això serà una cosa que trigarà forta en el futur, eh? I no, és tecnològica, és una, és una qüestió tecnològica, però no és l'habitual que diem dels típics catxarrillos i tal. Això és un grup, grup d'estudiants, de, de, fent una seriedat amb la seva test i tot això, han aconseguit fer un formigó, el formigó, el que es mm. posa per, per fer les cases, doncs, que és capaç de canviar de color. Amb una sèrie de, de cables elèctrics, bueno, una, una petita instal·lació doncs és capaç de, de, de, de... Ells apliquen una sèrie de... Un, una corrent mm. concreta, llavors el, el, hi ha una part del formuleu que canvia de color amb qual pots arribar a posar eh, està... han d'evolucionar el tema, eh? Però podries arribar a posar una paret que t'està donant l'hora, un rellotge que t'adona l'hora, o, o un... o una paret que conforma la temperatura canviant, va canviant, ella va canviant de color, també. Tot això. Déu-n'hi-do. És molt xulo. A més, hi ha, hi ha un vídeo, si... Si... Bueno, quan, quan, quan ho posi... Quan no hi hagi el Dinger Rampoines i aneu i el vídeo i veureu que hi ha un exemple de, que va canviant de l'1 fins al 3. I és allà... Va uh, canviant el 2 i va canviant el 3. I és, un, és un, un tros de pedra, eh? Hi ha uns cables darrere, però és formigó. Vull resistent com el formigó. déu nhi -do. I com es projecta la, la imatge? Els cables projecten la imatge, diguem-ne? No, no, no, no. És el propi formigó que canvia de color. És el propi Crec. material que canvia de color. No, no, és, no és cap projecció, no ni No, no, és el material que canvia de color. És raro, eh? Molt. Sortiran uns edificis sorprenents. Sí, sí. A espero que l'edifici que no sigui sé, el doctor Slum. Per exemple? Com a mínim. Com a mínim. Més cosetes? Més coses, també relacionades amb el formigó. Hi ha un altre grup eh, que ha inventat un... Bueno, ha patentat un formigó que es diu Litracon I aquest look és que té... Que també és igual resistent com el formigó normal, mm -hmm. però li han posat una sèrie de... de de fibres, de fibra òptica enmig del formigó, i el que el fa és fer-lo translúcid, i es veu a través del formigó. El qual pots fer parets, que es veu a través d'elles. I també, doncs, fer entrar la llum del dia i tot això. Sempre que vulguem que es vegi a través de les parets. Sí, clar. Però això és important, dir-ho abans de la construcció, eh? Sí. <laughs> Perquè si no, merda. Persones que estigueu aquí, sapigueu que és translúcid. Sí. Cuida d'això. Bueno, sempre hi una cortineta. Sí. <laughs> Una cortineta, allà he de posar cortinetes a les parets, perquè <laughs> fa molt de sol avui. No sé, no està molt bé. La veritat és que sí. Deixem el formigó. Deixem el formigó i no a parlar d'un tema que feia molt temps que volia parlar-vos i és un servei que hi, ha, que hi ha als Estats Units que es diu Tivo. No ho sé, ara no potser quan m'ho expliquis... Um... Bueno, Tivo és un servei uh, de, de televisió a la carta uh -huh. que consisteix d'un aparell que és, uh, és, un, és, un, és un, un gravador. Vale? però té un disso dintre, amb la qual cosa el més petit me'n sembla que té fins a 160 gigas, amb la qual pots guardar allà doncs, moltíssimes hores de, de vídeo. Fins aquí és una cosa dir-ho, sí, bueno, pues aquí... és com un VHS, però que allà té un, un, una cinta, doncs no has de posar cinta. Vale? No, la peculiaritat d'això és que, a més, a més del, del reproductor que tu el llogues, eh, té, un, un, eh, té, un, té un pagament mensual d'uns 10-15 dòlars depenent, suposo, del de, de que contractis. Uh, I llavors això, el que té és que a l'aparell, via ADSL o via cable o via una connexió telefònica o el que sigui, es connecta amb els servidors de Tivo i llavors allò que es fa és anar descarregant tota la, tota la informació dels programes que estan fent per la tele en aquell moment. Bé, bueno, en aquell moment, en, en el plaç d'aquella setmana. Uh -huh. I llavors tu, per exemple, quan arribes a casa pots, pots fer, pots, pots anar al Tivo i dir-li, uita, les meves preferències són... Eh, jo què sé eh, doncs m'agrada el Simpson m'agrada eh, o, o en lloc del Simpson m'agrada el tio que fa el Simpson amb vale? Matt Groening eh, m'agrada en Dilbert m'agrada jo què sé l'Steven Seagall i llavors ell el que fa és que de tota la programació que fan a la tele t'agrava aquells aquelles, aquelles, aquelles, aquelles programes que coincideixen amb els teus gustos, com mm -hmm. qual tu quan arribes a casa teva, pots veure quan vols. Veure quan vols i pots, pots, pots dir, sé, doncs, però tots els capítols de del Simpson que han fet durant durant el dia. Molt bé, perquè a vegades és que molesta, perquè que no fan res, perquè per no tele. fan res o ja ho has vist eh. i al moment que fan allò que realment t'interessa veure, no hi els i no ho repeteixen i després et poses molt nerviós, perquè tu has perdut, que és el que tenen sí. les sèries. Sí, és el que tenen. Són molt dolentes per això, perquè t'enganxen, i després estàs allà pendent, i has d'anar a fer una cosa i dius, ostres, no, que és el dia que fan tal. I passes malament. Sí, sí. Doncs això, no aquest servei... No bé. A veure, aquest servei, a Estats Units, em sembla que té cap al, cap al milió i pico de, de subscriptors. Vull dir, mm -hmm. I en principi, diuen que ha d'arribar a, a Europa, no se sap ben bé quan, suposo que, durant aquest any o el que ve, com a màxim, perquè és un tema que jo crec que que la gent tindrà molt és acceptació. És realment televisió a la carta. Sí, és televisió a la jo carta. Jo havia sentit que era, bueno, es diu el vídeo on demand, que és precisament el futur de, de la televisió, no? que, és, que és aquest aparell no? que et permet doncs, tu tries el que vols veure i ell t'ho grava, tu selecciona i, i, en definitiva, doncs és televisió a la carta. El que vols mm -hmm. veure és el que... Sí, però el d'aquest cas és que tu li pots dir jo que sé, doncs, que deia, doncs, pel·lícules mm -hmm. de l'Esteven Seagull, totes les pel·lícules de Steven Seagull, Tallants, tallants, caragui. I similars, eh. no t'agrava en Christopher Lambert en, en lloc de en l'estiració. Com ho li pos di pots dir lutxa, lutxa country, t'agrava en Jack Norris. Lucha... <laughs> Cutre, <te> <laughs> en <Chuck> Norris. <laughs> Molt bé. Uh, hem acabat. Hem d'anar al rànquing que fa dies que no el sí, tenim. No tenim... donat Portaves molts amb punts del però no us han fet gens de falta, eh? És que ho tot al cap. Tot el cap. ho tenies tot gravat. Tenia tot, tot. Rànquing, ens vam quedar fa, jo diria, 3 setmanes, perquè fa dies que el tenim abandonadíssim. El número 8, vam dir el número 9, que era, ja n'hi me'n recordo... El número 9 era el dongle USB aquell de memòria, els primers que van sortir, que van canviar, van revolucionar el món de la informàtica turística. Molt bé, i el número 8 és...? És la primera Polaroid que va sortir. Hola Polaroid, oi. De l'any 72, que ja hi havem parlat d'ella, eh? Sí, sí, no parlat. Però aquesta parlat. és la primera, la original, la que, bueno, per, per, per és jo et dic, és de l'any dels des de l'any 72 i per el per al format de la càmera i llavors que és de l'any 72. Sí, I no? que hi ha tot un avanç tecnològic per una foto ja revelada amb aquelles càmeres. Que deu passar també 22 onces. No, no, era forces petita. Era petiteta, eh? perquè sí, sí, mira sí. que són grosses, la Polaroid encara ho són. Sí, sí, lo passes que per exemple com a, com a com a tret diferencial, és que quan tu tires la foto t'has d'esperar un minut que s'imprimis. Ja només a que s'imprimis, a <ríe> bueno. bueno, que s'imprimis, que sortís, que sortís impresa. L'any ja, 72 ja té el seu què. Mm. T'anava a dir... Què s'enfarà la Polaroid? De fet, ja no els diuen ni vendre, Polaroids. L'altre dia... Me sembla que vam parlar l'altre dia amb un, amb un, amb un programa. Uh, fa poc, en, el, en, el, en, el, en el, la convenció aquesta que fan a, a, a, a Las mm. Vegas de, de, l de sí. la crònica de consum... Polaroid ha, ha decantat ha diversificat les seves les seves eh, funcions per entendre'ns i ja no fa càmeres, ja el que està començant a fer és PMPs, que els PMPs són uns dispositius que te permeten doncs veure fotos, escoltar música veure pel·lícules mm. doncs un PMP és això, ara n'hi han, si, si comenceu a buscar per internet PMP us en cansareu de, de, de veure'ns tot, tot, totes les cases entreuen de PMPs i també una, una, altra, una altra part una altre sector on està començant a intentar sortir és, és el tema de les videoconsoles demà de les handhelds aquestes com la PCP o la Nintendo DS aquestes. mentrestant deu està molt arruïnada perquè molt de la gent no deu anar comprant oh, no, Polaroid, no creguis, ja. jo crec que almenys eh, Polaroids n'en deuen haver-n'hi i consumibles en deuen vendre Mm. perquè, si no, la gent... Segur, segur que hi ha algun tio raro al món que encara tira fotos en la Polaroid. Segur. Ni que siguin els típics aquells artistes conceptuals que fan les seves fotos en Polaroid. Ja podria ser. <laughs> Doncs, Lluís, us ho deixem aquí. La setmana que ve fem més... Fem un número... No, la setmana que ve no fem res. La setmana no que ve fem res. festa. Vale. No hi serem. M'apunto. T'apuntes a la festa? Sí. Doncs no vinguis. No vinguis perquè no ens hi trobaràs. Sí, perquè si m'apunti a mi aquí no en fem, doncs malament rei. Doncs la setmana que ve, de fet, és de Vendres Sant, però nosaltres aprofito per nau ho recordant. No, no hi serem a partir de dimarts. O sigui que, de passat Semana Santa, ens tornem a retrobar aquí i parlem de més coses. Tindràs temps per anar buscant i per anar remenant. Sí. Vale? Vale. Doncs fins llavors, que vagi bé. Vinga.